Ni lyssnar till Sveriges Radio p Jag heter Mikael Olsson. Krisen talar vi dagligen om i media. Eh, ja, finanskrisen alltså. Häromdagen refererades en rapport från Svensk Handel om att nu går konsumtionen av kapitalvaror ner. Några procent i alla fall. En tv-handlare förklarade nu med att matpriserna höjts. Och i tuffare tider prioriterar vi maten framför tv-köpet. Och det är kanske inte så där konstigt med tanke på att det ofta låter så här i just TV:n. en av många många TV-kockar. Mattrenden är i TV och söndagsbelagor står sig. Även på andra håll i världen där det istället kan låta så här när det gäller mattrenden In Haiti this week, riot police turned their guns on the nation's hungry. For the second day in a row, soaring food prices are causing hundreds of Somalians to pour into Mogadishu streets. Rocketing food prices also fueled protests in El Salvador. This was shown in demonstrations across Egypt in past weeks. Där i hungekravallernas Haiti, Somalia, Etiopien och Egypten finns det för många inga val att göra längre utom att välja bort också maten för den har blivit för dyr. Och ordkrigen i följden av matkrisen mellan länder är igång. Indiska röster höjdes när USAs president Bush sa att en förklaring till kraftigt höjda matpriser var att folk börjar äta mer i växande folkrika ekonomier som till exempel Indien. Indiska forskare rasade och sa att de miljarder som satsas på fettsugning i USA kan rädda miljoner undernärda i fattigare länder. Chefen för FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO citerar nu en annan indisk tänkare. Han sa: "Det finns människor i världen så hungriga att Gud kan inte visa sig för dem utom i form av bröd", sa han Mahatma Gandhi om den ständiga men nu förvärrade matkrisen. Välkomna till konflikt. kris i matfrågan. Hundra miljoner fler hungrar efter prischocker. Samtidigt köper rikare stater upp bördig mark hos de värst drabbade för att säkra sina egna behov av mat. Röster från Nairobi, New York, Phnom Penh, Rom och Stockholm om makten, möjligheterna och moralen när det gäller mat. Okej, okay, så... So Ladies and gentlemen, can I have your attention, please? And if you could please take your seats. My name is Annika Söder. I'm uh, Assistant Director General uh, in FAO in Rome, and it's really a pleasure for me uh, to uh, open this uh, session here today. Uh, and as you have noticed, we are still waiting for former President Bill Clinton, he will... Väntan på en amerikansk president, ja det var media ägnat utrymme åt den senaste tiden. Men på FNs livsmedels- och jordbruksorganisations FAOs 63-årsjubileum för en vecka sedan var det den avsuttne president Clinton man väntade på. En av våra studiegäster idag, Annika Söder, undergeneraldirektör för FAO, tjänstgjorde som moderator. Och medan USA-val och finanskrisens hotande konsekvenser har dominerat nyhetsflödet i vår del av världen påminner söder om en annan kris som i andra delar av världen redan fördar offer. The UN and its partners works globally to ensure that the right to food is the inherent human right of every woman, man, girl and boy. We must do all we can to ensure the poorest do not suffer and that food reaches those most in need. It's therefore an honour for me to now give the floor to Mr. Ban Ki-moon, UN Secretary-General. Please, Mr. Secretary-General. World food day this year comes at a time of a crisis. While the international community is focused on turmoil in the global economy, I'm extremely concerned that not enough is being done to help those who are most, the the Medan världsamfundet är upptaget av finansoron är jag extremt orolig för att de som lider mest de fattigaste bland de fattiga glöms bort sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon Han talade om den globala matkrisen en följd av mycket kraftiga prishöjningar på livsmedel utsäde och gödningsmedel de senaste två åren Food prices in of Haiti Även om exemplen på prisökningar på Haiti och Etiopien som Ban Ki-moon refererar till är extrema med upp till 500% dyrare mat så poängterade Jacques Diouf, FAOs generaldirektör- i sitt anförande att matpriserna i genomsnitt i världen- som helhet ligger 50 procent högre än för två år sedan- trots att priserna ändå gått ner den sista tiden. Förra året och hittills i år har mer än 100 miljoner människor- sjunkit ner i svält och undernäring. Totalt närmare en miljard hungrar- och Jacques sa att det i sin tur hotar freden och säkerheten i världen. 20 länder har sett upplopp och ökad politisk oro i hungerspår under förra året. Och inte ljusnade bilden när FNs generalförsamlingsordförande Miguel de Scott och Brockman började sitt tal. Brothers and sisters, dear friends. We are confronted head on with the global crisis of food, security, climate change... Energy and the global economic meltdown will allow for President Clinton to come in and take his seat among us. <laughs> ja, så drökt då Bill Clinton upp och du Brockman fortsatte. The current crisis should serve to convince us once and for all. Nu börjar det höra att FNs generalförsamling valt en trogen sandinist från Nicaragua till ordförande. Den aktuella matkrisen borde visa oss att grundläggande förändringar måste göras i det globala ekonomiska systemet och i de värderingar eller snarare antivärderingar i den omoral som driver systemet, sa FNs generalförsamlingsordförande. För matkrisen den har lett till en förtroendekris sa det och Brockman. People have lost confidence in quick fixes of an orchestrated by the very people who, who and institutions that have created the problems in the first place Folk litar inte längre på recept från de institutioner som de inser faktiskt har orsakat problemen, sa generalförsamlingsordförande. Och avsåg bland annat Internationella valutafonden, Världsbanken och Världshandelsorganisationen WTO, som genom sina krav på att fattiga länder satsar på export, stordrift och upphör med subventioner och skyddstullar i jordbruket. Ja, det har drivit på utvecklingen åt helt fel håll, enligt Brockman. Och han fick medhåll av... USA:s förre president Bill Clinton. It is crazy for us to think we can develop a lot of these countries where I work without increasing their capacity to feed themselves and treating food like it was, you know, a color television set. Food is not a commodity like others. Sa alltså Bill Clinton som under hela sin åtta år långa period som president drev linjen om att riva alla hinder i tredje världen för frihandel, för mat som för andra produkter. Men nu, befriad från presidentämbetets plikter, gör Clinton alltså självkritik. Jag att vi need the International Monetary fund, we need all the big foundations. We need all the governments to admit that for 30 years, we all blew it, including me when I was president. We blew it. We were wrong to believe that food was like some other product in international trade. And we all have to go back to a more environmentally responsible, sustainable form of agriculture. We all blew it, including me. And I am now doing my best to atone for my oversight. And I hope the rest of you will also. Thank you very much. Världsbanken, internationella valutafonden, och alla regeringar måste erkänna att de gjorde fel i 30 års tid. Gjorde utvecklingsländer allt mer beroende av import av mat, ansåg Bill Clinton vid FAOs jubileum för en vecka sedan i New York. Och nu sa han också att han gör vad han kan för att gottgöra sitt misstag. Annika Söder, under generaldirektör för FAO, du är med oss från Rom. Välkommen. Tack så mycket. Vi hörde dig här som moderator för diskussionerna i New York. Blev du förvånad över Bill Clintons skarpa helomvändning här? Jag blev inte förvånad över hans engagemang för han har ju ägnat väldigt mycket tid åt internationella frågor sedan han avgick som president. Men jag blev förvånad över att han gick så långt. Och jag tror att när en person i hans ställning säger vi gjorde fel, vi gjorde helt fel, då har det en betydelse. Eh, även om man inte ska överdriva vad en avslutande president kan påverka. Det viktiga han säger är att mat är inte vilken vara som helst. Det tycker jag är otroligt starkt därför det han säger där det att det handlar om vår, vår överlevnad. Det är inte som en tv. Man kan överleva utan tv men utan mat kan man inte överleva. Och det är otroligt starkt och har en stark moralisk. Bäring, mm. Den här distinktionen som han gör, alltså att mat till skillnad från annat från till exempel TV-apparater går inte att behandlas som en vara på världsmarknaden, eh, alltså inte likvärdigt. Vad, vad, vad betyder det? Det betyder kanske någonting som FAO har sagt väldigt, väldigt länge, att eh, man måste tillåta att den gemensamma sektorn, den offentliga sektorn skapar goda förutsättningar för matproduktion och för matkonsumtion så att invånarna kan, kan överleva. Att det blir en, en ny inställning än den som framförallt då IMF och Världsbanken har haft under väldigt, väldigt många år. Att när man ska ha en mindre Sta, mindre statlig intervention i ett utvecklingslandet det då har drabbat jordbruket väldigt hårt. Ulf Jonsson professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet välkommen också du. Tack så mycket. Du har i mer än två decennier forskat kring världsordningen kring mat. Vad tillmäter du Bill Clintons uttalande för betydelse? Det är jag håller med Annika att vi kan inte överdriva betydelsen av vad en före detta president säger. Men det är väldigt viktigt ändå att en så betydelse, en person som har spelat en så stor roll och fortsatt är fortsatt engagerad, tar den här ställningen går emot den här den neoliberala föreställningen om en slags global matkorg där man löser där. där Tanken på, på eh, no, matsäkerhet inom ett land eller en grupp av länder ansätts helt omodern. Och att det istället är genom att specialisera sig var och en på det man är bäst en, på. En enkel föreställning om komparativa fördelar så, och med hjälp av han, en så snabbt flytande handel som möjligt så ska man lösa livsmedelssäkerheten. Att han säger, det här går jag emot nu, det tycker jag är och att den föreställningen som då drev eh, de stora institutionerna som Världsbanken, Internationella Valutafonden VTO-processen eh, i stora delar att den... Att det var ett misstag. Det är väldigt viktigt att eh, det är inte den kritiken inte bara kommer från alternativrörelser, radikala bonderörelser utan också från en person som har suttit i eh, de ledande, eh, den ledande maktpositionen i det globala systemet. Mm. Poängen... Får, jag skjuta... ja. Får jag skjuta in en sak? Jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att eh, det är farligt att gå mot... Total isolationism här. Det är ju så att det finns olika produktionsförutsättningar mm. i olika länder och att handel eh, kan vara väldigt positivt i regioner och globalt, med hänsyn tagen, då till. Eh, klimatfrågan och andra, andra problem. Men om vi låter svänga över helt och hållet till en isolationistisk politik som ju faktiskt har bedrivits bland annat i USA och i, i EU eh, så har vi inte riktigt lärt oss läxan heller utan det måste vara en kombination av de här olika Men Bill Clintons metoderna. poäng verkar ju vara att man har överbetonat eh, ska vi säga rivandet av subventioner tullar, alla skydd just vad det gäller utvecklingsländerna och att han Lägger någon betoning på självförsörjning av att man blir mer, i alla fall mer självförsörjande just i utvecklingsländer. Kan man vänta sig att en sån linje också får genomslag hos en ny amerikansk president? Annika, vad säger du? Jag, jag tror att det vi måste vara medvetna om att det finns en stark protektionistisk tradition i i USA, och särskilt hos demokraterna. Så det är väldigt svårt att veta hur en ny demokratisk president kommer att hantera eh, matkrisen globalt i förhållande till alla de andra stora ekonomiska problem som, som han kommer att ställa ställas inför. Vad tror du? Var... Eh, med McCain ja. kanske ungefär samma i just den här ja. frågan. Ja, jag delar i stora drag den här uppfattningen. Jag skulle bara vilja komplettera Annika när det gäller jag är... Jag inte heller för en isolationism- men jag tror eh, väldigt mycket av världshandeln med jordbruksprodukter- har ju varit, eh, och det som har skadat många producenter i tredje världen- det har ju varit att vi har sålt produkter som är kraftigt subventionerade- till ett underpris och slagit ut eh, mycket produktion i fattigare länder. Nu är det inte så enkelt heller att, att man alltid i fattigare länder kan hävda sig- eh, på en världsmarknad där vi säger att exportsubventionerna dras ner fullt ut. Stora delar av Västafrika till exempel har blivit mer och mer beroende. Köper in mindre och mindre av baslivsmedel från Europa och USA och mer från Brasilien. Vi ska, vi ska nu titta på ett annat afrikanskt exempel där utvecklingen av nöd faktiskt går mot att man återvänder till traditionella grödor och faktiskt inte har råd att importera i den utsträckning man har gjort. Matkrisen har gett upphov till effekter som på sikt kan ytterligare förvärra själva matkrisen, nämligen i Kenia. Konkurrensen om jordbruksmarker har skärpts. I Kenia med sina bördiga, billiga markområden är marken hett eftertraktade både för säkra för, rikares, för att säkra rikare länders livsmedelsproduktion men också för att stigande oljepriser gjort odling av biobränslen lönsammare. Samtidigt som det nu kommer nya svältlarm från Afrika bland annat från Etiopien så erbjuder regeringen där den etiopiska regeringen saudiska företag att odla mat för sin egen befolkning på etiopisk mark. Och i veckan meddelar alltså Kenias jordbruksministerium att fem transnationella företag från Japan, USA och Storbritannien är välkomna att odla biobränsle i Kenya. Man räknar med utländska investeringar på 500 miljoner dollar de kommande två åren. Det är en utveckling som oroar lokala bönder och deras organisation är mycket kritisk. Konflikts Daniela Markvart fick tag på ledaren för den östafrikanska lantbrukarfederationen under en konferens i Nairobi. Och Steve Mouchiri, som själv är bönodlare, var noga med att presentera sig. Mouchiri, M-U. Det är M-U-C-H-I-R-I. Okej. It actually has two meanings. It's, one is a, it's a single French bean, because when there are many, they're called mechiri. It also means a judge. You know, people come to you to um, decide or settle a dispute or a case. Mm. So is that a very descriptive name of yourself? <laughs> I think I borrow a lot from both. <laughs> Mochiri är dels namnet på en böna, den som vi kallar harikovär, men också ordet för domare berättar Steve Mochiri. Och med en gnutta självironi tillägger han att han nog snarare kan uppfattas som fördömande. För han har väldigt starka åsikter när det gäller jordbrukspolitik och inte minst den senaste utvecklingen att låta stora multinationella företag odla upp värdefull mark i Afrika. They're not coming in to benefit the locals. De utländska företagen bryr sig inte i första hand om lokalbefolkningen. De kommer hit för att gynna sig själva och när de är klara lämnar de total oreda efter sig, säger Steve Mochiri. Och han uppmanar regeringar att ställa mycket högre krav på de utländska investerarna. Men problemet är att vi har oärliga och korrumperade politiker som struntar i landets befolkning säger han. Och som exempel nämner han Etiopien där människor svälter samtidigt som saudiska företag erbjuds att hyra stora landområden. The foreign government is coming into Ethiopia. Uh then in as many as they are growing, you know, so much for their own people. Then um, you know what are they doing for the for the local people? De odlar matet sig själva, men vad gör de egentligen för lokalbefolkningen undrar Steve Mokiri. Och han är djupt bekymrad över de saudiska och andra utländska företagens framfart runt om i Afrika, också i hans eget hemland Kenya som nu erbjuder mark för odling av biobränsle. I'm seeing there, there's going to be a problem in as far as water management is concerned. There's going to be a problem as far as our natural resources are concerned most of these multinationals they don't do some of these things you know in an environmentally friendly manner uh, there's going to be reduction of course again you know in terms of uh, the area in which maybe we'd for food Steem och förutspår stora problem när det gäller vattenförsörjning utarmning av naturresurser och belastning på miljön och framförallt så tar odlingen av biobränsle mark i anspråk som skulle kunna användas för att producera mat det här kommer att ytterligare spä på den redan allvarliga matkrisen tror Steve Mochiri, ledare för de östra afrikanska lantbrukarnas intresseorganisation. Bara i år har livsmedelsproduktionen minskat med mer än hälften jämfört med förra året. We've dipped in you know, a big time. Uh, I don't expect us to produce anything more uh, than 40% procent- uh, you know in terms of expected production. De höga oljepriserna som i sin tur har drivit upp priserna på konstgödsel och utsäde har gjort att bönder helt enkelt inte haft råd att odla upp sina marker. Skörden hittills i år räcker inte för att försörja vår egen befolkning, säger Steve Mochiri. Vi måste importera majs och andra grödor för att fylla på reserverna nu, annars kommer människor här att hungra. You know, unless we have you know sufficient kommer um, going to gå go hungry. På marknaderna har priset på grönsaker stigit med 40 50 procent sedan förra året, och Steve Mochiri räknar med att det kommer att fortsätta öka. The expectation is that even as we proceed towards end of the year, early next year, uh, the cost of vegetables is really going to go up, you know, big time. Och just nu pågår en livlig debatt i Kenya om att de sjunkande oljepriserna också borde leda till lägre priser på livsmedel, berättar Steve Mochiri. Men eftersom kostnaderna för att odla livsmedel inte har minskat så förblir också matpriserna höga. Once prices go up, then it becomes very difficult again to lower the prices as, as such. So with regards to, you know, vegetables, it, it's still very difficult because um, inputs, input prices are still very high. Priset på konstgödsel har fördubblats sen förra året, säger Steve Mochiri. Och eftersom folk inte har råd att köpa de dyra grönsakerna har fler och fler bönder övergått till att odla traditionella lokala grödor som både är tåligare och mindre arbetskrävande. I realize most of the people, even in supermarkets in Nairobi, there's a huge preference now for traditional vegetables as compared to the exotic exotic vegetables because they're cheaper. Stimme Motiri odlar själv grönsaker. Fram till förra året odlade han mest bönor för export till Europa, men nu odlar han också mest inhemska grödor. Bönodlingen innebar allt för stora risker. Det very involving, not just in inputs but even in labor, an entire crop management. I didn't want to gamble with it. because we've seen industries fall vi we've seen farmers not get paid, you know. Det var väldigt krävande och dyrt att odla bönor. Runt omkring såg Steve Mochiri hur allt fler odlare fick svårigheter med uppköpare som inte kunde sälja vidare och la ner verksamheten utan att betala för skörden. Tidigare kunde Steve Mochiri erbjuda arbete till 25-30 personer. Nu kan han bara betala 10 arbetare om det är en bra dag. De som inte längre får jobb på Steve Mochiris gård har sökt sig till någon av kaffeplantagerna eller blomsterodlingarna i närheten. Men där får de betydligt sämre betalt. Trots att Steve Mochiri genomlever svåra tider ser han sig privilegierad, som genom sitt arbete i Lantbrukarföderationen har tillgång till information om utvecklingen och tidigt kan anpassa sig efter förändrade förhållanden. Många andra lantbrukare har drabbats betydligt hårdare säger han. Farmers who mostly do, you know, maize farming, for in the Rift Valley, where, you know, there are, very many who are maize, who are growing wheat, you know, for sale. Särskilt bönderna i det bördiga området Rift Valley som har fortsatt att odla majs och vete till försäljning har drabbats hårt av höjda produktionskostnader och svårigheter att sälja sina grödor. Men det finns knappast några kenianer som inte har märkt av problemen, säger Steve Mochiri. Såväl på landet som i städerna har folk ändrat sina vanor, både när det gäller vad de äter och hur ofta de äter in terms of feeding habits uh then people completely change when you look at the urban areas again uh in terms of eating you realize that people start of have, have been foregoing you know certain meals during the day because again uh, um you know this this whole uh, financial issue and cost and rising costs has not resulted in you know more money in, in, into their pockets Folk har mindre pengar och många tvingas avstå från ett mål mat om dagen, säger Steve Mochiri. Och han är orolig för att det kommer att bryta ut nya matkravaller, liksom de vi såg runt om i världen, också i Kenya i våras. Om inte läget förändras och regeringens hjälpinsatser i form av subventioner till jordbruket ger effekt inom några månader. It's only a matter of time now. Um, I think uh, it's still early to to say what is going to happen. Like I've mentioned, people have been trying to readjust. But I think if things don't uh, go as government has planned, then uh, possibly by around February, then we could see you know some sort of a possibly. Det är bara en tidsfråga. Om regeringen inte lyckas stötta jordbruket i Kenia snabbt kommer vi att se ett nytt uppror, sa Steve Mochiri, ledare för den östafrikanska lantbrukarfederationen, när han intervjuades av konfliktstannela Markvart. Ni lyssnar alltså till konflikt där vi idag talar om krisen i världens matförsörjning. Ulf Jonsson, professor i ekonomisk historia, är är de här problemen som Steve Mouchiri beskriver i Kenya och Afrika representativa för problem i resten av utvecklingsländerna i världen? Det är svårt att tala om utvecklingsländer i en klump. Vi har den sista stora odlingsgränsen där mycket jord kan tas in, framförallt i Brasilien. Men i den latinamerikanska sydkonen, alltså Brasilien, Argentina... Paraguay, delar av Bolivia. Och den här typen av uppköp som vi talar är ja. eller utlysning som vi talar om i Kenia-fallet, sker det också i de, i, i de länderna? Ja, där sker det ju framförallt alltså, en in stark inhemsk koncentration av jordägandet. Stora enheter, industriellt drivna enheter växer på bekostnad av andra. Jag skulle vilja säga att det här problemet som Steve Mucini tar upp är ett problem som Emellertid gäller väldigt många delar av världen. Vi står inför en situation där vi måste försörja en växande befolkning med minskad areal. och det, det kan vara av ske, flera skäl. Urbanisering tar upp mycket, vägbyggen infrastruktur. Vi måste, vi måste också, och det kom ju tydligt fram i Steve Mochiris inlägg, eh, göra det med mindre kemi. Alltså mindre konstgösel, mindre bekämpningsmedel, därför att de är väldigt energiintensiva i eh, sin produktion. Vi, eh, och vi får också en ökad konkurrens om arealerna. Och dyrare, vad förstår. Och dyrare. De, de bygger, eh, oljepriset går upp och det går åt mycket olja mycket energi att producera ett ton konstgödsel. Alltså blir konstgödseln dyrare. Dessutom är produktionen av konstgödsel koncentrerad. Det är ett fåtal stora aktörer som dominerar den marknaden. Så de kan också utnyttja den här situationen. Vi ska och, släppa in Annika mm. Söder också. Eh, eh, Annika Söder, eh, hur reagerar du på Steve Mochiris beskrivning av situationen i, i Kenya och i Östafrika? Kenya är ju ett land som är mycket mer exponerat när det gäller export och därför har påverkats väldigt mycket av den förändrade situationen i den rika delen av världen. Det är en faktor. En annan faktor är att de, de här... De, hur ska jag uttrycka det då? Det är faktum att man har insatser från andra länder, att man släpper in andra länder och använder... Eh, jordbruksmarken eh, behöver ju inte bara vara negativt men jag tror att i fallet Kenya har inte eh, de ställt villkor på ett sånt sätt så att det också kan leda till bättre villkor för småbruk eh, bättre villkor för leverans av mat till lokalbefolkningen därför att det är ett stort problem i hela Afrika och i flera, eh, på flera andra kontinenter också är ju att Eh, regeringar inte har satsat på att skapa förutsättningar för lokala jordbruk. Mm. Det finns inga vägar, det finns inga järnvägar, det är dåligt med elektricitet. Bara 4% av Afrikas eh, jordbruksareal har bevattning. Vilket betyder att all mat som produceras där, utan de här 4%, är beroende av regn eller inte regn. Och det är, är naturligtvis en oerhört eh, känslig sak i ett... Eh, på en kontinent som är både drabbad av torka och av, av, av översvämningar. Det intressanta som framgår i berättelsen är ju att här ställer man automatiskt om sig till lokal produktion för lokal konsumtion när eh, världsmarknaden inte erbjuder bra villkor längre och det tycker jag är ett väldigt... Det är också ett positivt eh, tecken även om eh, småbrukaren då kanske tjänar mindre pengar så är det ju så att hälften av människorna som lever på landsbygden är matkonsumenter och inte matproducenter och för dem är det då positivt att det finns mer mat som kan säljas till dem. Samtidigt vittnar ju om att han faktiskt inte har råd att eh, så att säga odla eh, mer än halva sin areal nu på grund av utsädespriser och gödselpriser och sådär. Det tror jag var ett ännu större problem för, uh, småbrukare. för, väl, det för jätte... småbrukare. Det är ett jätteproblem men det finns länder där man har försökt att lösa det här och landet Malawi längre söderut i Afrika är intressant. Därför där har eh, regeringen eh, bestämt sig för några år sedan för att gå emot eh, IMFs eh, strukturbestämmelser och istället satsa på subventioner kring för utsäden och för... För gödsel och där har de fått upp matproduktionen och inte haft någon matkris. Deras problem idag är hur ska man få det här att bli uthålligt och hur ska man få ett system som också är miljövänligt och klimatvänligt och som man har råd med nu när gödsel både är dåligt för klimatet och kostar väldigt mycket. Men det finns goda exempel. Mm. Eh, vi har ju, det nämndes också eh, uppköpen eller utlysningskontrakten som Saudi-Arabien eh, nu förhandlar om när, när det gäller Etiopien och eh, där finns en motsvarande oro eh, Finns det en risk för att det faktiskt blir odlingsarealer som eh, inte tillkommer alltså frukten av det inte tillkommer den befolkning som Runt som bor, bor i Etiopien, att de inte kommer åtnjutande av det som odlas där. Ulf? Risken är ju att i ett sånt här sammanhang att man om ska vi säga, äganderättsförhållanden och sånt är oklara. Man kastar ut människor som har odlat på ett stycke mark utan, utan ett, ska vi säga, klargjort. Relation till, när det gäller ägande och brukningsrätt och så. De kan pressas ut, och vi ser det här, tror jag, väldigt tydligt i den konflikt som kommer eh, mer och mer mellan matproduktion och biobränslen. Så, eh, det finns ett, jag brukar ofta i de här sammanhangen ta fram ett litet exempel från Burkina Faso där man på mycket framgångsrikt sätt använder den här jatropa-palmen. Och som en skyddsgröda runt åkrarna. Och fick då fram, hade en småskalig pressningsanläggning så den här jatropaoljan kunde driva då enklare dieselmotorer för kvarnar och pumpar. och Det var ju kvinnor i huvudsak som odlade matgröder inne in i på de här åkrarna skyddade av jatropa. Det här var ett alldeles utmärkt exempel på, på hur komplementaritet och sådär. Vad hände Men, där då? Jag, än så länge har jag, jag, jag, jag har inte följt upp det men jag kan föreställa mig att i ett läge där, man, där priserna på biodiesel går upp så säger man Ja, ledsen mina damer, men nu får ni nog lämna det här. Flytta inte ogado och försörja er på marknader eller vad bäst ni kan. För ni har inga klara eh, prop, eh, äganderättsbevis till den, det, över den här marken det Den typen av potentiella konflikter, den här geatropan, den, den kan odlas den sk, i väldigt torra områden. Den skulle, man skulle kunna ha en barriär om man tänker sig, runt hela Sackelbältet och förhindra ökenspridning och så. Men den, den ger ju ännu bättre avkastning om den odlas på eh, bördig mark. Och när trycket, efterfrågan stiger... Och människor som har oklara besittningsrättigheter ska fightas med stora intressen. Då är jag orolig för att det är de små som förlorar, drar det kortaste strå till den kampen. Mm. Vi ska förflytta oss och göra ett, ned, ett annat nedslag i den globala matkrisen. Eh, som också faktiskt handlar om detta med vem som vinner och förlorar på prisökningar. För när priset på ris och mat stiger drabbar de fattigaste hårdast eftersom ris är basfödda för många. Men man skulle kunna tro att risbönderna, de som odlar riset i de här länderna, samtidigt blir rikare på de höjda priserna när det är dags att sälja skörden. I Kambodja letar sig dock vinsten andra vägar, tycks det. Trots att priset på ris fördubblats och priset på fisk och kött har stigit med mellan 30 och 60 procent på ett år. Konfliktspeta Kviding besökte en matmarknad i Phnom Penh. Mom har sålt stekt ris med grönsaker och biff i många år på Psarcha, mitt i Phnom Penh. En portion kostar 3000 ril, drygt fem svenska kronor. Jag kommer själv ihåg när tallriken med den väldoftande maten kostade 1500 ril för bara ett par år sedan. Mom säger att alla klagar på priserna. Jag en ihåg när tallriken Riset Mom säljer kommer från den kambodjanska landsbygden. Jag åker till Takeo, en provins i södra Kambodja med gräns mot Vietnam. Där i byn Champol träffar jag risfarmaren Light Kli. Vi tittar tillsammans ut över de torra risfälten. Att min det är det som här? Det det som Ja, vi är Ja. Vi har kallat det här. Jag har kallat det här har det inte regnat på tre månader och om inte regnet kommer senast i november så är skörden i Fara, säger han. Vi har vemben blir en grann på Pollar Srang, genopsal man på vanlåt. Så vi Vi hade och på vi Förr hade vi tillräckligt med vatten och regn för att klara fälten, men inte nu. Vårt jordbruk styrs ju av naturen, så det är inget att göra, säger han. Men lägger till att om regeringen hade byggt en damm lite längre upp längs floden- så hade ju det hjälpt. Men Light Kli inte blir rik på sin skörd i år heller- om han inte säljer direkt, tvärs över gränsen till Vietnam förstås. Sedan priserna sköt i höjden i slutet av 2007 har nya mellanhänder dykt upp kring gårdarna i byn och erbjuder sig att köpa risskördarna av dem till något bättre priser, om de säljer snabbt. Nip Ong är ordförande för kooperativet. Jag har varit Vietnam det är ett problem att bönderna säljer till mellanhänderna till ett bättre pris än vad det gemensamma odlarkooperativet kan erbjuda, säger han. Det gör att det kommer ta ännu längre tid innan kooperativet har råd att skaffa egna maskiner för lagring av riset och att riset dessutom försvinner ut ur landet. Men det är ju svårt när de erbjuder nästan en fjärdedel bättre betalt, säger han. Vi säljer bara på den kambodjanska marknaden och kan inte betala lika mycket, säger han. Och lägger till att de också kanske ska börja sälja utanför den kambodjanska marknaden och bli rika. Och visst, lockare. Bönderna här var tvungna att köpa utsäde till den här årets plantering när priset var som högst förra året. Och riskerar nu tvingas sälja när priset på ris faller igen. Jiang Sankoma är ordförande för Sedac, en ideell organisation som jobbar för att förbättra jordbrukens kapacitet och kvalitet. When the price of the rice start to increase, most of the or majority of the farmer already sold their paddy. So when that they don't have more rice to to sell, yeah. Så det kan en Bönderna här sålde förra årets skörd precis innan priserna steg– –och missade den stora vinsten. Så så här långt har de höga priserna bara inneburit dyrt utsäde för bönderna. Målet är att inte tvingas sälja under skördetiden när priset oftast ändå är lägre– –utan kunna magasinera och sälja till ett bättre pris– men för det behöver de vara bättre organiserade, som i kooperativet i Champoll– –de som nu förlorar sina inkomster till exporten till Vietnam. I delar av landet är läget akut fram till skörden i november. Men det finns ris, det är nog bara inte ut. Och även om den gör det så har folk inte råd att köpa så mycket som de behöver– och det kommer att bli värre om inte jordbruket utvecklas mer för det blir bara fler och fler som behöver mat och färre och färre som brukar jorden. It, it is a challenge but it's also an opportunity for the people who remain in agriculture. Men på sikt kanske höga matpriser ändå skulle kunna få fler att stanna eller återvända till jordbruket. Hoppas Jiangshan komma. På FNs organ för säker matförsörjning World Food Programs kontor i Phnom Penh bekräftar man att de som inte själva odlar ris är de som drabbas hårdast. Samtidigt som de höga rispriserna gjort en del rika, nämligen storbönderna och handlarna. Bradley Brussetto är chef på VFP Kambodja. The people who are not um, net producers but who are net consumers are are, are still suffering a lot. So there's really a, a divide. Um... I en färsk rapport från CDRI, Cambodian Development Research Institute- beskrivs hur de höga priserna, små skördar och för liten vinst- har resulterat i att den grupp människor som inte har säkrad tillgång till mat- det vill säga inte kan äta sig mätta- har ökat med över 2,8 miljoner människor här- i detta land på runt 14 miljoner invånare. Faktum är att priserna på ris blev så höga- att VFP själva ansåg sig tvungna stoppa sitt matbistånd- till landets skolelever i maj i år. Över 450 000 elever vid skolor runt om i landet- stod plötsligt utan sin dagliga gratisfrukost. Och skälet, VFPs risleverantör bröt sina kontrakt- och sålde istället till de som betalade mer. The the, the price of, of of rice and other commodities just skyrocketed, doubled um, overnight almost. Um we simply didn't have the money to to pay the higher price. Vår budget var redan under hårt tryck och vi hade helt enkelt inte pengar att betala det högre priset med säger en tillförordnade chefen på World Food Program. But if the World Food Program doesn't have the money to buy rice How is that going to affect ordinary people out in the provinces for time like that? I agree. I agree that, that and that's it, it's really, um, it, it really getting hit on both sides. Um, just as more and more people, um, more and more impoverished people, are need um, assistance from from groups like the the World Food Program, um, we're in, in a worse position. We, it, it's costing us so much more to actually provide that assistance, and and and. Bradley Busetto medger att det är olyckligt att maten stoppades när folk behövde den som mest. Och Kim Ratta, ansvarig för att analysera sårbarheten i landets matsystem på FN-organet, menar att visserligen är Kabodja ett överskottsland, faktiskt världens sjunde största risproducent förra året. Men det överskottet når inte de som inte har egna risfält. Och även om man ju skulle kunna tro att de höga priserna på ris skulle kunna göra den kambodjanska bonden rik så ökar ju samtidigt priserna på bränsle, gödning och bekämpningsmedel och bonden får snällt betala med de vinster han eventuellt gör på riset samtidigt som det dyrbara riset går på export. Even though de kan can sell paddy at a higher price but their marginal uh, income is i ett försök att behålla riset i landet stoppade den kambodjanska regeringen all export av ris under några veckor i våras. Men många menar att riset flyttades direkt ut ur landet istället från byar som Trampol till den betydligt mer lönsamma marknaden i Thailand eller Vietnam. Exportstoppet upphävdes till slut, inte minst eftersom risbönderna i alla fall inte kunde lagra sitt ris och fördela inkomsterna över året det avsaknaden av magasinering omoderna moderna odlingsmetoder och det faktum att så få i Kambodja kan processa sitt eget ris är ett stort problem eftersom bonden då måste sälja allt överskott direkt vid skörden då är priset det som lägst I see the small farmer cannot benefit might from the high price of the rice because as they don't de höga priserna kommer inte den kambodjanska bonden till godo- säger Kim Rata på World Food Program i Phnom Penh. De som tjänar på det här är köpmännen som kan lagra riset- och sälja det till grannländerna till högsta pris. Men vad gör då regeringen? Jag träffar Sam Sopoll utanför en pagoda i Phnom Penh. Regnet öser ner och vi tar skydd under taket till templet. Han jobbar på Miljöministeriet, har studerat jordbruk på universitetet- och menar att ett av de största problemen är bevattningen. Här i huvudstaden har det regnat från och till i flera dagar nu. Men i provinserna, speciellt i södra Kambodja- och kring Sjöntan har det varit torka länge- Regeringen skulle behöva satsa på moderna bevattningstekniker. Och förr var familjerna små. Idag ska samma mark, ungefär en hektar, mätta ibland dubbelt så många familjemedlemmar. För gårdarna växer inte. Den mesta av marken ägs av så kallade högt stående kambodjaner. Ibland tror jag att regeringen inte jag tänker ibland att regeringen inte bryr sig. De bryr sig bara om staden. Folk i provinserna förblir fattiga. Säger Samsa Pol som inte vill att vi använder hans riktiga namn. Då kan han få problem på ministeriet. Och på marknaden, psa -Cha. I Phnom Penh har kunderna vant sig, fast trebarnsmamman Mokom Krön tycker riset är för dyrt. Och hon retar sig på att handlarna alltid säljer till det högsta priset. Mm. Trebarnsmamman Mokom Krön upprördes över de höjda priserna på ris. Reporter i Phnom Penh och Kambodja Petra Kviding. Ja, Ulf Jonsson, professor i ekonomisk historia, du är med oss här idag. Här beskrevs att höjda priser på ris resulterar inte i ökat välstånd för kambodjanska risbönder. Vem är det som tjänar pengar i det globala matsystemet idag? Ja, mycket sällan. Jordbrukarna utom de allra största. Det är också de som i vår del av världen får de största subventionerna. Det, det är något av en paradox. Sen är det här, det här som vi... Situationen vi fick beskriven i Kambodja, den är ju betingad av att det, precis som Annika sa tidigare, infrastrukturen saknas. Det som en gång byggdes upp till exempel i vår del av världen av producentkooperation inom jordbruket, att man kunde gå tillsammans och bygga en silo, det finns ännu inte. Och det är stora, Den typen av problem gör ju att det är istället olika typer av mellanhänder som är de stora vinnarna. Rismarknaden är lite speciell. Där är de stora transnationella aktörerna inte lika närvarande som till exempel för spannmål av typ vete, majs, Oljeväxter som soja, där skulle jag vilja säga att de stora vinnarna det är egentligen de allra största företagen som också ofta har intressen i produktionen av konstgödsel, utsäde ibland genom samarbetsavtal. Världens största exportör av spannmål och oljeväxter, Cargill, har ett samarbetsavtal med Monsanto som är världens största producent av utsäden och bekämpningsmedel. Eller en av de stora producenterna av utsäden och eh, bekämpningsmedel. Och tittar vi på de företagen så visar de i år och förra året upp enorma vinstökningar. Så där har en hel del hamnat Ja, parallellt med matprishöjningarna. Ja. Eh, Annika Söder, vad säger FAO om fördelningen av eh, vinsterna, frukterna av eh, livsmedelsproduktionen? Vi har en siffra som visar att jordbruksproduktionsökningen är på nästan 10% i den rika delen av världen mm. och mindre än 1% det här gångna året i den fattiga delen av världen. Och det är en annan illustration till vad Ulf just sa. FAO eh, hjälper länder att få en bättre jordbruksutveckling. Eh, FAO har också forskning och samlar forskning för att kunna peka på olika problem. Våra åsikter är alltid en spegling av alla de länderna som är medlemmar, 190 stycken. Eh, därför är det inte min uppgift att tala om vad vi tycker om, om vinstfördelningen som sådan- Däremot så kan man ju säga att om regeringar tar ett större ansvar så får de stora multinationella företagen också mindre spelutrymme. Och just i Kambodja har, försöker regeringen nu med stöd från oss och från andra delar av FN att lägga upp ett program så att man ska bli mindre beroende av mellanhänder Bevattning, som vi pratade om förut, är en sådan sak som de nu försöker få fram pengar till att hjälpa sina risbönder med. Eh, andra saker är just silos och andra former av, av lager. Jag tror också man ska komma ihåg att eh, matpriserna, jordbrukskrisen och bristen på satsningar på jordbruk nu i, i decennier eh, har att göra med all, allmänt med utveckling, eller det som vi förr kallade för underutveckling. Och om man inte satsar på att hjälpa de fattiga delarna av befolkningen, särskilt kvinnor- som ofta är bärare av utveckling, så kan man inte heller lösa de här problemen. Det går inte att isolera matpriserna utan de är en viktig del av- av hela utvecklingskomplexet. Mm. Eh, vi hörde ju i det här reportaget också om World Food Programs eh, problem med att eh, få eh, ha råd med ett fortsatt akut matbistånd– eh, eh, under trycket av de här prishöjningarna. Och i början av programmet så nämndes också att eh, när det gäller pengar just och satsningar att av de 22 miljarder akut bistånd som de rika länderna utlovat Globalt Så har bara 72,2 miljarder ännu flutit in, 10% faktiskt betalats. Hur ska man bära sig åt för att få fram pengar och varför till, till exempel infrastruktursatsningar? Och varför är det så svårt att få fram pengarna? Annika, det är, det är ofta så att äh, regeringar tittar på sin, sin egen befolkning och då blir biståndet en sak som kommer längre ner på, på dagordningen. Därför är det väldigt bra att det finns några länder i norra Europa som har bundit sig vid en viss procentsats av bistånd. För då finns det alltid lite pengar där. Sen prisfluktuationerna som drabbade världslivsmedelsprogrammet. Eh, de finns där och det gjorde det akut svårt för dem. Nu, finns, nu har det kommit nya pengar inklusive från ett sådant land som vi talade om förut som Saudiarabien, arabien Så att det finns mer pengar i världslivsmedelsprogrammet idag för att hjälpa mer akuta. Vi närmar, Men... oss, vi närmar oss tyvärr slutet på programtiden. Jag skulle vilja hinna med en fråga till. och Det är en väldigt övergripande fråga. Nummer ett på listan över FNs så kallade millenniemål som världens länder har kommit överens om det är att utplåna extrem fattigdom och hunger. Vad är er prognos för antalet svältande och matpriser? Väldigt kort nu Ulf Jonsson och sen Alka Söder. Ja. Det, det, det var en enormt svår fråga. Jag skulle vilja säga så här att jag tror att det är, vi når inte FNs millenniemål inom ramen för den tidtabell som är utsatt tyvärr. Eh, utan eh, antalet undernärda och svältande människor kommer att reduceras väldigt långsamt. Annika Söder. Globaliseringen innebär att vi vet vad som ska göras så kan man öka antalet svältande med 75-100 till miljoner om året Kan man naturligtvis också minska det med lika många Bara man gör rätt saker Så vi måste tro att det är möjligt Då hoppas vi på att rätt saker gör, så vi återkommer till ämnet för att se att så är gjort Tack Annika Söder i studion i Rom Undergeneraldirektör för FAO Och Ulf Jonsson, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet Konflikt som idag handlat om matkrisen är slut på vår hemsida kan ni lyssna igen eller länkas till mer information i ämnet. Där hittar ni också tidigare program med information och länkar. Producent idag Daniela Markvart, tekniker Petter Ingman. Jag heter Mikael Olsson.